En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Benvinguts i tornats al programa dels teus somnis, el Literalment. T'havia vuit donar unes benvingudes a totes aquestes contes que van relacionats amb l'amor, amb, amb l'amistat, els valors. Espero que us agradi el programa d'avui. I gràcies als nostres col·legadors que sempre estan, que ho tot. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica. Llibres a escena. Bon dia, jo soc l'Àfrica i avui es porto la meva secció als llibres a escena. Vé, comencem. Avui recomano una novel·la infantil amb aire de primavera. De fet, el títol és Abril és nom de primavera, escrit per Núria Prades i Andreu, il·lustrat per Òscar Rolver i l'editorial és Anem al llibres. Bé, ens que l'Abril està decidida a escriure la seva primera novel·la, però el que l'Abril no sap és que la novel·la acabarà transformant-se en una història d'amor de la qual ella serà la protagonista en primera persona. L'Abril està ben decidida a escriure aquesta novel·la i té molt clar que parlarà sobre la injustícia més injusta que us pugui donar el cap i que està vivint a casa seva. Pobre Abril. Bé, i la, la novel·la juvenil que us recomano avui és El priorató del Naranjo segurament haureu escoltat moltíssims, ja l'haureu llegit que és de Samantha Sharon i bé, és un món dividit, un regne sense la seva hereba i un antic enemic es desperta La casa de Berentén ha governat Inns durant mil anys sense estar casada la reina Sabran, quarta ha de concebre una filla per protegir el seu reina de la destrucció. Però els assassins estan cada vegada més a prop. Ed, Durien és una infiltrada en la cort. Malgrat que ja, que s'ha posicionat com una dama de companyia, és lleial a una societat amagada de Max. Ed vigila Sablant per protegir-la en secret, amb màgia prohibida. A l'altre costat del mar fosc, també ha entrenat durant tota la seva vida persona domadora de dracs. Però es veu obligada a prendre una decisió que podria trencar la seva vida en pedaços. Mentrestant, l'ES i l'ES segueixen dividits. Cada regió té una religió diferent basada en successos des de temps enrere. Els que adoren els dracs, els que els detesten i tots aquells que adoren els sense nom, aparentment mai es posaran d'acord. Bé, com ho pogut veure, és... és una novel·la bastant mogodeta. I per últim la recomanació de l'obra de teatre avui és T'ho Amor meu, que el fan al Centre Moral i Cultural del Poble Nou i eh, es fa aquest cap de setmana 26 i 27 d'amor. Quan parlem d'amor acostumem a fixar-nos únicament en la faceta romàntica i rosa, però l'amor és molt més que això. L'amor pot ser fascinació, entrega, admiració, felicitat, plenitud però també frustració, tristesa, desresa, dependència i abandonament. Això per tal a dir, un dels personatges femenins d'aquesta obra, afirmar: afirma, t'odio molt meu perquè t'estimo tant. I d'aquesta dualitat ens parla aquesta obra. Tots els personatges l'estimen, però cadascú a la seva manera, i aquest amor porta conseqüències a la persona estimada, però sobretot a ells mateixos. Aquest amor regeix les seves vides i els fa humans, els defineix i els transforma en savis, ridícols, impulsius, tendres i d'anjatius, però sobretot entranyables. El glamour és la seva carta de presentació i el seu medi, però no deixa de ser una façana per amagar el que realment importa, els sentiments. És una comèdia, potser, un drama, segons com ho miris, un musical i tant, ho és tot plegat. Doncs i fins aquí la meva secció d'avui amb unes recomanacions primaverenques. Espero que us hagi agradat i fins a la propera. Adeu! Les escenes de la vida. Les escenes de les històries. Les escenes dels contes. Les escenes de les perdícules. Gràcies, òbrica! Descobriu els Improcontes amb el Lluc. Hola, jo sóc el Lluc i ara faré la meva secció d'Improcontes que pels que desconegueu d'aquest tracte Improcontes és molt senzill uh, Literalment improviso un conte i l'explico i després això es diu Improcontes i l'improviso im um, havent d'utilitzar com a mínim en algun moment de la història un objecte que tinc a mà En el programa d'avui és una calculadora D'aquestes bones eh, científiques, d'aquestes que tenen fins i tot amb eh, una, una placa solar sobre de la, de la pantalleta perquè us ho pugui imaginar, més o menys amb molts botonets, i molts botonets que ningú sap per què serveixen. Um, I ara que la teniu al cap, a part de la carcassa blanca, per cert, eh, ara que teniu al cap, doncs, comencem la història. Mm. Hi havia una vegada una botiga de calculadores molt bona, i a dins tothom competia per sortir-hi amb un client que fos potent. Però hi havia una calculadora molt especial. Una calculadora que tenia la carcassa blanca. Fins i tot s'havia preparat la seva plaqueta solar per rebre energia sense haver d'aprendre tot el dia de les piles. Aquesta calculadora es deia Cassio. I la Cassio volia ser no una de les millors sinó la millor la Cassio eh, va estar veient diversos clients entrar i sortir molts d'ells quan els veia senzillament s'amagava darrere de l'últim prestatge que veies per poder estar ben lluny si el client realment volia triar una calculadora la Cassio s'amagava i observava en funció del que li, li interessava per exemple uh, un dia va entrar una persona que portava la roba tota esparracada l la calculadora va decidir s'amagar perquè va pensar aquesta persona s'anada en dur si sí, total Puf, no sabrà ni fer sumes i l'hauré de fer jo si sí, home després va, va veure com entrava un enginyer preparat per anar a treballar a l'obra en la qual estava treballant acompanyant d'uns arquitectes ell semblava estar més ben vestit que l'altre home però no li va acabar de fer gràcia haver de marxar amb ell i se si es va quedar a la botiga a casa. finalment un dia va veure com entrava una noia que s'havia graduat en matemàtiques feia aproximadament un parell d'anys. La calculadora va pensar que era la seva oportunitat de marxar amb un client que realment valgués la pena i va decidir que ella, la Cassio, seria la nova fidel acompanyant de la noia matemàtica que acabava d'entrar. I així ho va fer, es va mostrar i la matemàtica se l'abanduó. Però amb tota la sorpresa que, quan la Casio va sortir de la bossa a casa de la matemàtica, va veure que la matemàtica no sabia treballar amb números, però és que tampoc treballava amb números. Feia moltes operacions matemàtiques amb moltes lletres i paràmetres sense substituir-los per números. Quan la calculadora va saber que ella pràcticament no tindria feina, es va portar un pam de nas. I, com ja s'ha acabat. Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest, aquest conte improvisat uh, que contenia l'objecte de la calculadora i ens escoltem en un proper programa. Adeu! Una calculadora científica es poden fer moltes operacions, viscions, multiplicacions, arrels, del tot, de tot, de tot i més. Pues tiene chevola, que no importa la onda calculadora. Gracias, y yo. El seu és Lectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes de Lectosaura! Avui us vull parlar d'un d'aquells llibres que són llavors per a un futur millor. Es tracta de Power People, protestes que han canviat el món. El text és de Rebecca Juné, i les il·lustracions de Chimo Abadía i el publica, Theory Books, dins de la biblioteca del Club del Petit Activista. Power People és un recull de protestes i reivindicacions pacífiques de la història que han aconseguit canvis significatius en el món. Ens parla, per exemple, de la marxa del fang del 1907 al Regne Unit on milers de dones van reclamar el dret a agut. També explica el boicot de les persones negres als autobusos de Montgomery arran dels fets protagonitzats per Rosa Parks. No s'oblida de les protestes més recents com els divendres pel futur de la Greta Thunberg o el moviment Black Lives Matter. En definitiva, es tracta d'un llibre que ens recorda una cosa que els poderosos han fet mans i mànigues perquè oblidem. Que el poder, en realitat, és a les nostres mans. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens tornem a trobar el més vinent a Los Rosenyes d'Onlecto Saura. Aquí, literalment. Protestes que han carnet al món és la societat que vivim en dia, que sempre tinen protestes per tot el meu. Això és inevitable canviar-. -ho. Si algun dia es pot canviar, serà la societat ideal. Cràcies’ sobreure, Literalment, llegim l'actualitat amb la Laia. Hola, sóc la Laia i és Llegim l'actualitat. Tal com indica el nou, aquesta és una secció en parlarem de diferents llibres dins una mateixa temàtica, que normalment seran feils relacionats amb la nostra actualitat, com poden ser dies puntuals destacats. El que els porta aquest mes és una secció científica. En la nostra vida està envoltada de ciència, la biologia, la física, la química o l'ecologia en poden d'exemples. Jo sempre he sigut una persona molt curiosa i és per això que volia saber totes aquelles respostes d'aquelles preguntes que en formulava. Així que vaig passar per una època que, que la podem anomenar literària però també científica. I sobretot em vaig interessar molt per una persona concret com era Stephen Hawking. Per si algú que haguem d'estar escoltant no Stephen Hawking va ser un físic teòric i també divulgador científic. Li fascinava el món de les ciències, sobretot el cosmos i totes les altres que hi podem trobar. Una de les grans feines que va dur terme, que van ser moltes, va ser dedicar-se a la divulgació, ja que va aconseguir que qualsevol nen o nena que llegís els seus llibres, destinats per a ell, es pogués fer una petita idea de com funcionava el cosmos on ens trobem. Com que segur que hi ha més persones curioses que volen adinsar-se en diferents móns, aquest mes us proposo un seguit de lectures per poder profundir més en la vida de la física teòrica i també en la ciència en general per tots els públics. En primer lloc, el que volia destacar és Acel Infinito, que són les memòries de Jim Hawking dona Stephen Hawking. Tot i que bàsicament explica la seva vida d'ells dos, és un llibre que ens mostra la veritat des de la perspectiva de la gent i és per això que, tot i la importància que té el seu marit dins del món de la física o de la ciència general, també podem veure la força que té ella i la voluntat d'ajudar i estar al costat de Stephen, tot i que la seva malaltia. Relacionada amb aquesta novel·la, us haig recomanar el film inspirat en ella, que és la teoria del todo, que va superar totes les meves expectatives. Si us interessa la seva figura en el món de la física, de C.Hunko King, també podeu trobar altres llibres com Universe Hawking de Roger Bad, que no explica la seva vida ben bé, sinó que ens ajuda a entendre i a aprendre, de manera entenedora, les seves idees de l'univers, com el misteri del Big Bang o els viatges en el futur. La col·lecció que penso que és més interessant és la del George, que són escrites pel mateix Stephen Hawking i també la seva filla, Lucy Hawking. La primera se anomena La clau secreta de l'univers, i està dirigida a públic juvenil i està protagonitzada per dos nens, que és en George i l'Anny, i gràcies a l'ordinador Cosmos poden viatjar a l'espai. És gràcies a aquest dispositiu que podem aprendre com són els planetes o altres efectes que es produeixen en el Cosmos. Malauradament, només el primer està atribuït al català i el segon en castellà, i la resta de la col·lecció encara estem movent res. Tot i així, a part de ser escrites per persones que es dediquen a aquesta àrea, també està molt bé, ja que dins de les pàgines de la història trobem un petit recull amb informació, fotografies i altres detalls curiosos de cada astre o moviment físic que menciona. Finalment, si el que voleu és aprendre a diferents àrees de la ciència però no us voleu tancar en cap persona en concret, trobem el recull de llibres perfecte per a vosaltres. És a Xedat Kit Salon Ferron i s'anomena el meu primer llibre d'A. En podem trobar sobre la relativitat, sobre el cosmos, la física quàntica o dels micròbis. I podem dir que no són llibres convencionals, ja que són de mida més grans i estan plens d'il·lustracions per poder realitzar correctament l'aprenentatge del que estem investigant. També ens acompanyen petits textos per saber de què estem parlant i l'observació d'experiments que s'han dut a terme a la vida real per a descobrir la teoria dictada. Considero que són uns llibres que fàcilment ajuden a comprendre temes que són molt complexos i també ens ajuden a tenir una primera base de com funciona el nostre entorn científic. El Dr Albert, que fa referència a la Kurt Dinsen, explica com funcionen els mètodes i les diferents investigacions científiques i ho verifica en la nostra realitat. I és per això que penso que ens ajuda cada un a portar-lo en la nostra imaginació en un context familiar per poder entendre. Està destinada per un públic infantil, però personalment penso que qualsevol persona que no estigui acostumada a treballar en aquests temes ens pot ajudar a tenir una idea bàsica. I dins aquí llegim l'actualitat d'avui. Espero que totes aquest seves recomanacions científiques us hagines esperar a l'esperit científic. Llegim l'actualitat. Llegim les notícies, llegim l'actualitat, tot, és, tot és, és actualitat i si és de llibres, encara millor. Gràcies, Loia! Viatgem amb la màquina del temps amb el Jordi. Avui, a la meva secció Màquina del Temps, us porto un reportatge sobre eh, les, les, bandes, les bandes sonores de les pel·lícules i he preguntat a, a, als més amics que tenen una mica d'idea i, i, i els riure d'aquest món que eh quin pareix que importància a la didora i eh, quines què nos van a fer hagas a continuació ho, eh, ho escoltarem. Mi opinión es que yo escucho muchas bandas sonoras, me gustan mucho. Y la verdad, cuando miro una película o juego algún videojuego o veo una serie, me, me fijo en las bandas sonoras, la verdad. Eh, me pongo, a menudo cuando estoy trabajando, que me ves ahí en el ordenador, me pongo bandas sonoras de películas y videojuegos sobre todo. O sea, eh, grandes autores que me que me gustan son Howard Shore, que es el compositor del El Señor de los Anillos. Me gusta John Williams, que es compositor de películas como Harry Potter, Star Wars y otras. Y me gusta... Eh, Hans Zimmer, que ha hecho Piratas del Caribe, El Rey León, eh, Origen... Ha hecho un gladiator, ha hecho muchísimas eh, Hans Zimmer. Y ahora es que me gustan y creo que es lo que le da vida a las películas, en parte. Me gustan mucho. Sí, sí sí. Hola Jordi, per mi les bandes sonores són una de les parts més importants d'una pel·lícula o d'un documental. Gràcies a la música pots expressar moltes vegades l'emoció d'una escena o pots reforçar-la, pots marcar-la i pots definir exactament en quin moment emocional estan els personatges de la història. No? A més a més, també les bandes sonores serveixen per, per aconseguir crear una atmosfera, un to no? de cada escena, en quin moment de la història s'està vivint i, i si és una atmosfera doncs, de tensió, de tranquil·litat, de celebració, d'alegria i també pots marcar molt el to, no? de, o marquen molt el to de, de, de, de les escenes. Així que per mi és una de les meves coses preferides, les bandes sonores de les pel·lícules i els documentals i i sempre ho disfruto molt i me les escolto, me les escolto tan bé quan, quan, quan tinc temps. Donar les gràcies a les dues, a, a les, a les dues col·laboracions i eh, i eh, donar-los moltes gràcies. I espero que, que us agradin. A una las gracias a que aquellos que tengan libras que te cuántas que tengan la lectura que tener literatura y mormes que seguir cultural y donrnos las gracias a nuestros colaboradores como siempre que se ocurran y día, día y espero que vamos muchas gracias hasta la prosper